Kapitel 2 Så kom Jehovas engel opp fra Gilgal til Bokim og sa «Jeg gikk i gang med å føre dere opp fra Egypt og føre dere inn i det landet som jeg sverget om overfor deres forfedre. Videre sa jeg «Aldri skal jeg bryte min pakt med dere, og dere for deres del skal ikke slutte pakt med dette landets innbyggere. Deres altere skal dere rive ned, men dere har ikke lyttet til min røst.» «Hvorfor har dere gjort dette?» «Så har jeg da også sagt, «Jeg skal ikke drive dem bort foran dere, og de skal bli snarere for dere, og gudene deres vil tjene som et lokkemiddel for dere.» Og det skjedde, så snart Jehovas engel hadde talt disse ord til alle Israels sønner, at folket hevet sin røst og begynte å gråte. Derfor ga de det stedet navnet Bokim, og de offret så til Jehova der.» Da Josva sendte folket bort, dro Israels sønner av sted, vært til sin arvelåd for å ta landet i eie. Og folket fortsatte å tjene Jehova alle Josvas dager, og alle de eldstes dager, de visst dager strakte seg forbi Josva, og som hadde sett hele den store gjerning som Jehova hadde gjort for Israel. Så døde Josva, nuns sønn, Jehovas tjener, 110 år gammel. Og de begravet ham på hans arvsområde i Timnateres i Efraims fjellområde, nord for Garsfjellet. Og hele den generasjonen blev også samlet til sine fedre, og etter den begynte det å framstå en annen generation, som ikke kjente Jehova eller den gjerning som han hadde gjort for Israel. Og Israels sønner begynte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, og tjene balene. Slik forlot de Jehova deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypts land, og tog til å følge andre guder, noen av gudene hos de folkene som var rundt omkring dem og de begynte å bøye seg for dem, så de krenket Jehova. Slik forlot de Jehova og ga seg til å tjene bal og arstoret bildne. Da bløstet Jehovas vrede opp mot Israel, så han ga dem i plyndrene sånn, og de begynte å plyndre dem. Og han solgte dem så i deres fienders hånd, de som var rundt omkring, og de kunne ikke lenger stå sig mot sine fiender. Overalt hvor de dro ut, viste Jehovas hånd seg å være vendt mot dem til deres ulykke, slik som Jehova hadde sagt, og slik som Jehova hadde sverget overfor dem, og de ble svært hardt trengt. Jehova oppreiste da gang på gang dommere, og de frelste dem hver gang av plyndrendes hånd. Men heller ikke sine dommere hørte de på, og de hadde umoralsk omgang med andre guder og bynt å bøye seg for dem. De vek hurtig av fra den veien som deres forfedre hadde vandret på i lydighet mot Jehovas bud, slik gjorde ikke de, og når Jehova oppreiste dommeren for dem, viste Jehova seg å være med dommeren, og han frelste dem av deres fiendes hånd alle dommerens dager. For Jehova følte beklagelse når de stønnet på grunn av dem som undertrykte dem og trengte dem hit og dit. Og når dommeren døde, skjedde det stadig at de ventet om og handlet mer fordervelig enn sine fedre ved å vandre etter andre guder for å tjene dem og bøye seg for dem. De avholdt seg ikke fra sine gjerninger og sin gjenstrid i til slutt blusset Jehovas vrede opp mot Israel, og han sa, «Fordi denne nasjonen har overtrådt min pakt, som jeg ga deres forfedrebefaling om, og ikke har lyttet til min røst, skal heller ikke jeg for min del lenger drive ut foran dem en eneste av de nasjonene som Josua lot bli igjen da han døde, for ved dem å prøve Israel om de kommer til å holde seg til Jehovas vei ved å vandre på den, slik deres fedre holdt sig til den, eller ikke. Så lot da Jehova disse nationer bli igjen.» I det han ikke drev dem hurtig ut, og han ga dem ikke i Osvas hånd.